362. Наша віра у змужніння Європи Наполеону і аж ніяк не французькій революції, що прагнула до братерства народів і загальної барвистої взаємності людських сердець, ми завдячуємо тим, що тепер на нас чекають, ймовірно, два-три войовничих століття поспіль, подібних до яких іще не знала історія. Коротко кажучи, тим, що ми вступили у класичну добу війни, війни водночас наукової і народної у найбільшому масштабі з точки зору коштів, хисту, дисципліни, на яку прийдешні тисячоліття озиратимуться заздрісно і благоговійно, як на взірець досконалости. Бо національний рух, з якого виросте ореол слави навколо війни, є тільки протидією надії Наполеона. І без Наполеона не відбувся б. Отже, Наполеонові коли-небудь ставитимуть за заслугу, що чоловік у Європі знову піднісся над купцем і філістером. Можливо, навіть над жінкою, яку були розпестили християнство і мрійливим духом 18 століття, а надто сучасні ідеї. Наполеон, який у сучасних ідеях і у цивілізації як такий вбачав ніби особистого ворога, цією ворожнечею виявив себе найзвичайнішим продовжувачем Ренесансу. Він знову виніс на світло цілісний уламок античного характеру вирішальний, можливо, уламок граніту. І хто знає, кінець кінцем не візьме гору цей уламок античності? над національним рухом, і чи не судилося йому стати у позитивному сенсі спадкоємцем і продовжувачем Наполеона, який, як відомо, домагався єдиної Європи Європи Европи-болодарки світу. 363. Про те, як кожній статі притаманні свої забобони щодо кохання. При всі поступки, що я ладен зробити за бобону моногамії, ніколи я не допущу, щоб ми говорили про рівні права чоловіків і жінок у коханні. Немає таких рівних прав. Суть у тому, що чоловік і жінка неоднаково розуміють кохання. І до умов кохання у обох статей належить те, що одна стать передбачає в іншій відмінне почуття кохання – Жіноча концепція кохання доволі чітка, цілковита відданість, а не тільки готовність віддатися душею і тілом, без будь-якого мотиву, без жодних застережень, і радше з соромом і жахом на саму думку про те, що відданість може визначатися якимись умовами. Саме відсутність умов робить її кохання вірою. Іншого у жінок не трапляється. Чоловік, який кохає жінку, хоче від неї саме такого почуття, а отже у своєму коханні він гранично далекий від, передумов, жіночого кохання. Слід допустити, звісно, що деяким чоловікам не є чужим, потреба цілковито віддатися. Насправді, вони не чоловіки. Чоловік, що кохає, як жінка, стає рабом. Жінка, натомість кохаючи як жінка, стає від цього більш довершеною жінкою. Пристрасть жінки у її безумовній відмові від власних прав передбачає відсутність такого патосу, такої готовності до відмови з боку коханого, бо якби обоє з кохання зриклися самих себе, з цього вийшло б. «Я зрештою не знаю, щоб могло з того вийти». Хорор вакуї. Жінка хоче бути взятою і прийнятою як власність. Вона хоче розчинитися у понятті володіння і оволодіння. Отже, вона хоче когось, хто бере, а не пропонує і не віддає себе. Того, хто навпаки багатітиме собою через прирощення сили, щастя, віри, заради чого віддає йому себе жінка. Жінка віддає себе, чоловік бере. Я думаю, цю природну формулу не подолають жодні суспільні договори чи найблагородніші прагнення до справедливості, хоч би як ми бажали, щоб нам не кололи вічно очі жорстокість, жах, таємничість, а моральність цього антагонізму. Бо кохання розглянуте у всій цілості, величі й повноті є природою. І саме як природа є чимось навіки аморальним. Вірність таким чином визначається характером жіночого кохання. Вона випливає з його визначення. У чоловіка вірність може легко виникнути внаслідок його кохання, скажімо, на подяку або як ідіосинкразія, смаку. І так звана вибіркова спорідненість. Але вона не є Сутнісним елементом його кохання До такого ступеня Не є йому притаманною Що можна б доволі обґрунтовано Розмірковувати Про природний антагонізм Кохання і вірності у чоловіка Його кохання Є бажанням володіти А не відмовою від себе І відданістю Але бажання володіти Закінчується щоразу по оволодінні Власне кажучи Саме більш тонка і ревнива жага володіння у чоловіка, який рідко і запізніло переконується в тому, що він справді володіє, підтримує його кохання. Воно може навіть посилитися після оволодіння, бо йому нелегко відмовитися від думки, що жінці більше нічого йому віддати. 364. Говорить відлюдник. Мистецтво спілкуватися з людьми спирається, по суті, на вміння, що передбачає тривале підготування, сприймати і приймати страву такої кухні, до якої не маєш жодної довіри. За умови, що хтось підходить до столу з вовчим голодом, усе доволі просто. «Найгірше товариство змушує тебе відчути», каже Мефістофель. Але цей вовчий голод умить минає, Щойно починаєш його вгамовувати. Ох, як важко перетравлювати ближніх! Перший принцип – Мобілізувати всю свою мужність, Як належить за будь-якого нещастя. Хоробро братися до справи І бути в захваті від себе, стипивши зуби, придушити почуття відрази. Другий принцип – Виправляти ближнього – Скажімо, вихваляючи його так, щоб він почав упрівати своїм щастям. Або, ухопившись за кінчик його позитивних чи цікавих рис, тягти, аж доки витягнеш усю його доброчесність і задрапіруєш ближнього в її складках. Третій принцип – самогіпноз. Засередити свою увагу на якомусь елементі об'єкта спілкування – на його скляному гудзику, наприклад. Аж доки перестанеш відчувати задоволення і невдоволення, і непомітно для себе закуняєш, заціпенівши в одній позі. Це домашній рецепт, повноцінно випробуваний на дружині й друзях, схвалений як надійний засіб, але ще не сформульований у науковий спосіб. Народна його назва – терпіння. 365. Відлюдник говорить знову. Ми теж спілкуємося з людьми, теж скромно вбираємо одяг, у якому люди пізнають нас, як таких, приймають, шукають нас. Так ми вливаємося у товариство, тобто у середовище переодягнених, які не бажають так називатися. І ми чинимо так, як усі розумні маски. І ввічливо відпроваджуємо за двері будь-яку цікавість, що стосується чогось, крім вбрання. Проте є також інші способи і прийоми спілкуватися у товаристві. Наприклад, у ролі примари, що буває доречно, коли хочеш чим швидше позбутися його і нагнати страху. Наприклад, нас намагаються упіймати і не можуть ухопити. Це лякає. Або ми заходимо крізь замкнені двері. Або коли всюди згашене світло. Або після того, як ми вже померли. Останнє є фокус посмертних людей, пар екселенс. А що ви думали? Нетерпляче вигукнув якось один з таких. Гадаєте, нам приємно було б? Витримувати цю відчуженість, холод, могильну тишу, цю підземну приховану німу, незвідану самотність, що зветься у нас життям. і з таким самим успіхом могло б зватися смертю. Коли б ми не знали, що з нас вийде, і що ми тільки по смерті приходимо до нашого життя і стаємо живими. Ох, аж надто живими! Ми... ОСМЕРТНІ ЛЮДИ 366 З приводу однієї наукової книги Ми не належимо до тих людей, які починають мислити лише в оточенні книжок Від зіткнення з книжками Ми звикли мислити просто неба На ногах, стрибаючи, видираючись вгору, танцюючи Найохочіше на самоті, у горах або над морем там, де навіть стежки біжать задумливо. Коли ми оцінюємо книжку, людину, музику, перші питання, що виникають у нас. Чи можуть вони ходити? Чи навіть, чи можуть вони танцювати? Ми не часто читаємо, і ми від цього читаємо не гірше. О, як швидко здогадуємося, яким шляхом хтось прийшов до своїх думок, сидячи чи перед каламарем, Зібгавши своє черево Схиливши голову над папером О, як швидко ми даємо раду тій книжці Здавлені тельбухи виказують себе Можна закластися Так само, як виказує себе Важке повітря замкненої кімнати Стеля тієї кімнати Задушливість Такими були мої відчуття Коли я нині згорнув відверто наукову книжку З вдячністю з великою вдячністю, але також з полегшенням. У книзі, написаній ученим, майже завжди є щось гнітюче. Фахівець неодмінно десь вигулькує зі своїм завзяттям, своєю серйозністю, озлобленням, зі своєю переоцінкою закутку, в якому він сидить і плете, зі своїм горбом, бо у кожного фахівця свій горб. Вчена книга завжди відображає скалічену душу. Будь-яке ремесло калічить. Погляньте на своїх друзів, з якими минула ваша юність. Які вони тепер, після того, як оволоділи своєю наукою? Ох, відбулося протилежне. Тепер наука назавжди оволоділа ними. Врослі у свій закуток, згнічені до невпізнання, невільники, що втратили рівновагу, Змарнілі, кощаві з усіх боків І тільки в одному місці ідеально округлі Ми примовкаємо, розчулені на такий їхній вигляд Будь-яке ремесло, навіть якщо воно має золоту підлогу Також має над собою свинцеву стелю, що тисне на душу Придавлюючи її до потворного викривлення Тут Нічого не випадає змінити Не варто думати, буцім цього спотворення можливо було б уникнути шляхом виховання За будь-яку майстерність у цьому світі, де все дороге, мусимо дорого сплачувати Людиною свого ремесла стають навіть коштом принесення себе у жертву своєму ремеслу Але ви хочете домогтися цього інакше, дешевше і зручніше «Перш за все!» «Чи не так, любі мої сучасники?» «Гаразд! Однак у такому разі ви відразу отримуєте щось інше на додачу, а саме замість ремісника і майстра, літератора, вертлявого, досвідченого літератора, у якого, звісно, немає горба, не беручи до уваги того горба чи бульки, якою він демонструє свою роль розпорядника» продавця духу і носія культури, літератора, який є нічим, але репрезентує майже все, який вдає з себе і представляє експерта, і який бере на себе скромну роль отримувати замість такого справжнього платню шану і славу. Ні, мої вчені друзі, я благословляю вас навіть з огляду на ваш горб. І за те, що ви так само, як я, зневажаєте літераторів і паразитів від культури. І що ви не вмієте торгувати духом. І часто маєте думки, які не підлягають грошовому вираженню. І що ви не репрезентуєте нічого, чим ви насправді не є. Що єдина ваша воля – стати майстрами свого ремесла – Відчуваючи благоговіння перед майстерністю і рішуче відкидаючи все примарне, напівправдиве, причепурене, віртуозне, демагогічне, акторське. Все те, що не здатне засвідчити свою справжність. Навіть геній не здатний подолати цей гандж. Хоч би яку майстерність виявляв у його маскуванні. Щоб переконатись у цьому, достатньо придивитися до наших найобдарованіших художників і музикантів. Усі вони, майже без винятку, завдяки хитрощам, винахідливості і особливій манері, вміють позірно прибрати вигляду цієї правдивости, вишколу і солідності, втім ані трохи не дурячи з цього приводу самих себе, не приглушуючи голосу свого, Власного сумління Бо вам відомо, Лебонь, що всі великі сучасні митці Страждають на нечисте сумління 367 Як перш за все слід розрізняти твори мистецтва Все, що є думкою, віршоване, писане, мальоване, компоноване Навіть в архітектурі та скульптурі Належить до монологічного мистецтва або до мистецтва перед свідками. До останнього треба зарахувати також те уявне монологічне мистецтво, яке містить віру в Бога і всю лірику молитви, оскільки для побожних іще немає самотності. Часть цього винаходу належить нам, безбожникам. Я не знаю глибшої відмінності, що відображала б бачення художника, ніж те, як він дивиться на своє творіння, на себе, у процесі його творення. Очіма свідка, чи так, наче він забув про світ. Останнє є істотною рисою монологічного мистецтва. Воно спочиває на забутті, воно є музикою забуття. 368. Говорить цинік. Мої заперечення проти музики Вагнера суто фізіологічні. То заради чого перевбирати їх в естетичні формулювання? Моя ідея полягає в тому, що мені вже не так легко дихати, коли на мене діє ця музика. Що на неї одразу починає сердитись і бунтує моя нога, яка потребує ритму, танку, маршу, вимагаючи від музики перш за все захвату, який полягає у хорошій ході, стрибках, танку. Та чи ж не протестує також мій шлунок, моє серце, мій кровообіг, мої нутрощі? Чи не стає раптом голос мій хрипким від цієї музики? Відтак я питаю себе, Чого взагалі хоче моє тіло від музики? Я думаю, воно бажає полегшення. Так, щоб усі тваринні функції прискорилися легкими, сміливими, пустотливими, впевненими ритмами. Щоб бронзове, свинцеве життя взялося золотом доброї, лагідної гармонії. Моя туга хоче прихилити голову у схованках і безмежностях довершеності. Для цього потрібна мені музика. Що мені драма? Що мені корчі її морального екстазу, в яких подибує задоволення народ? Що мені весь мімічний акторський фокус-покус? Можна здогадатися, що я за своєю природою не театрал. Натомість Вагнер навпаки був по суті людиною театру і актором, найбільш натхненним обожнювачем, пантоміми з усіх, навіть серед музикантів. Принагідно зауважу, якщо теорія Вагнера стверджувала, що драма є метою, а музика завжди тільки її засобом, то на практиці він навпаки від початку до кінця показував, що для нього метою є постава, тим часом як драма і музика – її засоби. Музика як засіб для тлумачення, посилення, поглиблення драматичних жестів і акторського впливу на почуття. А вагнерівська драма, по суті, привід для численних драматичних постав. Поруч з усіма іншими інстинктами Вагнер володів інстинктом великого актора, що переважав геть у всьому. Зокрема, як зазначалося в музиці. Якось я зумів... Доклавши чималих зусиль, довести це одному щирому вагнеріанцеві. Я мав підстави також додати, будьте трохи чеснішими з собою ж таки. Ми не в театрі. У театрі ми чесні тільки у масі, а поодинці брешемо, дуримо навіть самих себе. Ідучи в театр, ми залишаємо вдома самих себе, ми відмовляємося від права на власну мову – на вільний вибір, на свій смак, навіть на свою хоробрість У тому вигляді, в якому маємо і застосовуємо її у власних чотирьох стінах У стосунках з Богом і людиною Ніхто не приносить з собою в театр власне витончене мистецьке почуття Навіть митець, який працює для театру Там стаєш народом, публікою, стадом, жінкою Фарисеєм, голосуючою худобою, демократом, ближнім оточенням. Там навіть особисте сумління підпадає під зрівнювальні чари переважної більшості. Там дурість діє як хід і вогнище інфекції. Там панують правила сусідства. Там стаєш сусідом. Я забув зазначити, що відповів мій освічений вагнерівець на мої Фізіологічні заперечення Отже, ви не цілком ще здорові для нашої музики 369. Наше співіснування Чи не слід нам, художникам, зізнатися собі в тому Що ми маємо у собі якусь зловісну відмінність Між нашим смаком з одного боку і нашою творчою силою з іншого, які у дивний спосіб зберігаються і ростуть самі собою. Я маю на увазі, вони мають геть різні ступені і темпі, старости, юности, зрілості, в'янення і гниття. Тож, наприклад, якийсь музикант міг би все життя творити речі, що суперечать усьому, що він цінує, що вдовольняє його смак, що вважає за краще його розпещене вухо і серце. Йому не було навіть потреби знати про цю суперечність. Як свідчить регулярний, майже болісний досвід, індивідуальний смак особи може легко перевершити смак її сили, не пригнічуючи тим останню і не перешкоджаючи її виявленню. Але може статися також протилежне, і на це я хотів би звернути увагу художників. Постійний творець, мати у людині, і, у широкому сенсі слова, хтось, хто не хоче ні знати, ні чути про щось, крім вагітностей і колисок свого духу, просто немає часу на роздуми щодо себе і свого творіння, немає часу на порівняння ані трохи не схильний далі розвивати власний смак, і просто забуває про такий, полишаючи його на розсуд випадку і дозволяючи йому стояти, лежати чи падати. Такий художник, мабуть, створює в результаті твори, до яких він сам ще не доріс, і не може про них судити. Тож, городить про них і про себе казна що? Не тільки в голос, але й подумки. У плідних художників це, на мій погляд, майже нормальне співвідношення. Ніхто не знає дитини гірше за її батьків. І це правило чинне навіть до цілого давньогрецького мистецтва і поетичного світу. Якщо брати глобальніший приклад, він ніколи не віддав, що творив. 370. Що таке романтизм? Можливо, дехто, бодай серед моїх друзів, пригадає, що попервах, атакуючи цей сучасний світ, я нехай допускався певних великих помилок і перебільшених оцінок, та принаймні висловлював також щирі сподівання. Я визнавав. То зна, на підставі якого особистого досвіду, філософський песимізм XIX століття симптомом вищої сили думки, рішучої відваги, переможнішої повноти життя, ніж це було властиво XVIII століттю, добі Юма, Канта, Кондильяка і сенсуалістів. Тому трагічне світобачення видавалось мені особливою пишнотою нашої культури. Найдорожчим, найбільш аристократичним, найнебезпечнішим способом її марнотратства. А попри те, внаслідок її надмірного багатства, пишнотою виправданою. Так само тлумачив я собі німецьку музику, як належне виявлення діонісійського могуття німецької душі, Мені вчувався в ній землетрус, з яким нарешті виривається на волю з давніх-давен замкнена первісна сила, байдуже до того, що на її звільнення здригається все, що називає себе культурою. Цілком очевидно, що я прогавив тоді, як у філософському песимізмі, так і у німецькій музиці, саме те, що становить їхній істинний характер – Їхній романтизм. Що таке романтизм? Будь-яке мистецтво, будь-яку філософію можна розглянути як цілющий і помічний засіб на службі у життя. Що росте і бореться. Вони завжди передбачають страждання і стражденних. Але є два типи стражденних. По-перше, стражденні від надлишку життя, які жадають Діонісійного мистецтва, а також трагічного погляду і прозріння в житті. І, по-друге, стражденні від збідніння життя, які через мистецтво прагнуть здобути спокій і тишу. Штиль на морі, спантеличення, шаленство. Подвійній потребі останніх відповідає романтизм у мистецтві і пізнанні. Їй відповідали і відповідають, як Шопенгауер, так і Ріхард Вагнер, якщо називати тих найславетніших і найбільш виразних романтиків, яких свого часу так перекручено тлумачив я сам, і аж ніяк не нашкоду їм, як з усією справедливістю я мав би зізнатися. Переповнені життям діонісійний бог і людина може дозволити собі не тільки споглядання страшного і сумнівного, але також Страшні вчинки, як такі, І будь-яку розкіш руйнування, Розвалу і заперечення. У нього лихе, безглузде І потворне постає ніби дозволеним Внаслідок надлишку сил креації і запліднення, Здатним будь-яку пустелю перетворити На квітучий плодоносний край. Натомість тому стражденному, Найбіднішому на життєві сили найбільше знадобилася б лагідність, миролюбність і доброта, як у думках, так і у вчинках Знадобився б, якщо можливо, такий Бог, що був би Богом винятково хворих, рятівником А так само знадобилась би логіка, абстрактне розуміння буття, бо логіка заспокоює, вселяє довіру Коротко кажучи, знадобились би тепла, помічна від страху вузькість і замкнення у межах оптимістичного видноколу. У такий спосіб я поступово навчився розуміти Епікура, протилежність діонісійного песиміста. Так само навчився я розуміти християнина, який, по суті, є тільки різновидом епікурейця. І, подібно до останнього, є фактичним романтиком. Мій погляд робиться дедалі більш пильним у вистежуванні тієї затятої і найпідступнішої форми зворотного висновку, в якій трапляється більшість помилок. Простеження зворотного зв'язку від творіння до творця, від вчинку до його суб'єкта, від ідеалу до того, кому він потрібен, від способу мислення і оцінок до керівної необхідності, що стоїть за ними. У підході до всіх естетичних цінностей я тепер вдаюся до такого основного розрізнення. Я питаю у кожному окремому випадку, що визначило тут його творчість? Голод чи надлишок? На перший погляд могло б видатись більш доречним інше, Набагато більш очевидне розрізнення, а саме, чи є причиною творчості прагнення до фіксації, увічнення буття, чи навпаки, прагнення до руйнування, до зміни, до нового, до майбутнього, до становлення. Проте за уважнішого визначення – Обидва типи прагнення виявляються доволі двозначними і цілком ускладнюються у вище наведену і, як мені здається, більш зручну схему. Прагнення до руйнування, зміни, становлення може бути виявленням надміру сили, спрямованої на майбутнє. Моїм терміном для цього, як відомо, є слово «діонісійний». Але воно може також виявитися ненавистю невдахи, скривдженого, заблуканого, який руйнує, мусить руйнувати, бо його обурює і дрятує наявне все, що існує, буття як таке. Щоб зрозуміти цей афект, придивіться до наших анархістів. Воля до увічнення так само передбачає двоїсту інтерпретацію. По-перше, вона може виходити з подяки і любові. Мистецтво, що має таке походження, завжди виступатиме мистецтвом апофеозу, дифірамбічним, можливо, як у Рубенса, блаженно насмішкуватим, як у Хафіза, світлим і добросердним, як у Гете, або ж таким, що вкриває все і вся гомерівським світлом і славою. Проте вона може також бути тиранічною волею якогось невеликовного страждальця, борця-мученика, який хотів би своє найособистіше, найпотаємніше, найвуще ідіосінкразію свого страждання виставити обов'язковим і загальним для всіх законом, який ніби мститься всім речам, накладаючи на них свій образ, напихаючи їх собою, Останнє є романтичним песимізмом у найбільш виразній його формі. Хоч би йшлося про філософію волі Шопенгауера чи музику Вагнера. Романтичний песимізм. Остання велика подія у долі нашої культури. Міг би також існувати інший песимізм, класичний. Це перечуття і проведіння належить мені, як щось Невіддільне від мене. Той песимізм майбутнього, бо він прийде, я бачу його наближення. Я називаю діонісійним песимізмом. 371. Ми незрозумілі. Нарікали ми коли-небудь поміж собою на те, що нас неправильно розуміють, не впізнають, плутають з іншими, перебріхують. Не дочувають і геть не чують саме така наша доля і ще на тривалий час, скажімо, щоб бути скромними, до 1901 року. І в цьому також наша відмінність ми не поважали б себе, якби бажали іншого. Нас плутають з іншими, отже, ми ростемо, безнастанно змінюємося, здираємо з себе мертву кору. Щовесни скидаємо з себе стару шкіру. Ми стаємо дедалі більш юними, більш майбутніми, вищими, міцнішими. Ми дедалі глибше у зло пускаємо своє дедалі міцніше коріння. А водночас з дедалі більшою любов'ю, дедалі ширше, розкидаючи руки, обіймаємо небо і далі більш пожадливо вбираємо в себе його світло усіма своїми гілками і листям. Ми ростемо, як дерева, і складно це зрозуміти, як і усе живе, не на одному місці, а всюди, не в одному напрямку, але вгору і назовні, так само, як всередину і в діл. Наша сила йде одночасно у стовбур гілки і коріння. Нам уже невільно робити щось окремішньо, бути чимось окремішнім. Така наша доля, як зазначено, ми ростемо вгору. І якщо така доля навіть стане нашим фатумом, бо ми живемо дедалі ближче до блискавок, ми від того не цінуватимемо її менше. Ми тільки не хочемо поділитися нею, наділяти нею. Ми хочемо зберегти її, як свій фатум високу долю 372 Чому ми не ідеалісти? Колись філософи боялися почуттів Чи не надто ми відучилися від цього страху? Нині ми сьогоднішні і завтрішні філософи всі до одного сенсуалісти не у теорії, як на те а у праксисі на практиці Тим давнім, навпаки, здавалося, що почуття відволікають їх від їхнього світу, холодного царства ідей, на небезпечний південний острів, де, як вони побоювалися, їхні філософські чесноти розстануть, як сніг на сонці. Віск у вухах – це було тоді майже умовою філософствування. Справжній філософ уже не чув життя, оскільки життя є музикою, а він заперечував музику життя. Давнє марновірство філософів, що будь-яка музика є співом сирен. Що ж, ми схильні судити у протилежний спосіб, що як такий міг би бути вже помилковим, а саме, що ідеї з їхньою холодною, анемічною примарністю і навіть не всупереч цій примарності спокусниці набагато гірші за почуття. Вони завжди живилися кров'ю філософа, завжди пожирали його почуття, і навіть, ви не повірите, його серце. Тож то давні філософи були безсердечними, Філософствування завжди містило елементи вампіризму. Чи ж ми не відчуваємо у таких постатях, як Спіноза, щось глибоко загадкове і зловісне? Хіба не бачимо, як драма постійного зникровлення відбувається у дедалі більш ідеальному одухотворенні? Хіба не уявляємо, як за лаштунками причаїлося кровососне створіння, що почне з почуттів а скінчить тим, що залишить самі сухі кістки. Я маю на увазі категорії, формули, слова. Бо хай вибачать мені те, що лишилося від спінози, то брязкіт кісток і не більше. Яка там амор, який деус, коли в них немає бодай краплини крові. Підсумовуючи, будь-який філософський ідеалізм був досі чимось на зразок недуги, якщо тільки не над обачністю багатого здоров'я, небезпечного своєю повнотою, як у випадку Платона, страхом перед надпотужним почуттям і мудрістю сократових послідовників. Можливо, ми, сучасні філософи, Лише недостатньо здорові, щоб потребувати ідеалізму Платона. І ми не боїмося почуттів, тому що... 373. Наука як забобон. З закону про суспільні стани випливає, що вчені, оскільки вони належать до духовно-розумової верстви середнього класу, не мають права порушувати великі проблеми і виявляти великі сумніви. Зрештою, вони однаково не дотягують до цього ні за рівнем своєї мужности, ні за своїми поглядами. А перш за все їхня потреба, що штовхає їх до дослідництва, їхнє внутрішнє передбачення і бажання ось такого, а не іншого порядку справ. Їхній страх і надія надто скоро задовольняються і заспокоюються. Те, що, наприклад, схиляє педантичного англійця Герберта Спенсера, так завзято мріяти у свій спосіб і тягти свою лінію надії, окреслюючи горизонт благих побажань аж до остаточного примирення егоїзму і альтруїзму, про яке він торочить, у нас викликає радше почуття огиди з такими спенсеровими перспективами нав'язаними як останні перспективи людство здається нам гідним презирства знищення але вже факт того що Спенсер приймає як найбільшу надію щось таке що інші вважають і мають право вважати за відразливу ймовірність ставить знак питання якого Спенсер не міг передбачити. Така ж таки ситуація з тією вірою, якою задовольняються нині численні матеріалістичні натуралісти. Вірою у світ, який повинен мати свій еквівалент і свою міру у людському мисленні. У людських уявленнях про цінність світ істини до якого ми маємо остаточно прийти за допомогою нашої маленької квадратної людської кебети? Як? Невже ми справді хочемо звести буття до обчислювальної вправи і розрахунків на догоду кабінетним математикам? Перш за все не слід позбавляти буття його багатозначного характеру. Цього вимагає хороший смак, панове. Смак до благоговіння перед усім тим, що не вкладається у рамки наших обріїв. Допускати, що правильною є тільки та інтерпретація світу, за якою правомірно залишається наша позиція, за якої можна вести далі наукові, у вашому розумінні, ви вважаєте механістичні дослідження, Інтерпретація, яка оперує числами, підрахунками, зауваженнями, спостереженнями, відбором і нічим більше, це неотесаність і наївність, якщо тільки не божевілля чи ідіотизм. Хіба правильніше було б допустити зворотне, що саме найбільш поверхневий і зовнішній аспект буття? Його найбільш наочний бік, його шкіра і чутливість найперше піддається осягненню. Можливо, тільки це підлягає осягненню. Таким чином, наукова інтерпретація світу, як ви її розумієте, може виявитися однією з найбезглуздіших, тобто позбавлених сенсу серед усіх можливих інтерпретацій світу. Я це кажу на вушко панам-механікам, які нині охоче товчуться коло філософів і твердо переконані у тому, що механіка є вченням про перші й останні закони, на підвалинах яких має зводитися все буття. Проте світ механічний, по суті, був би світом, по суті, безглуздим. Припустімо, що музика оцінювалась би, виходячи з того, Наскільки її можна обчислити, вирахувати, сформулювати? Якою абсурдною була б така наукова оцінка музики? Що ми з неї з'ясували б, зрозуміли б, виснували? Та нічого, геть нічого з того, що становить в ній власне музику.